Iopa, bai, urteko azkena, urteko azkena, oraindola gutxi hasi ginan da ja amartze gaude, baina bueno, eh, la urrengo urtean mundua ez da amaituko, beste dut aurre rengorako maila profeziarik ezagoela eta ba, naizak jakin xistorra egunean eh iaia mundua hamaitzen dela iruitzen zaigun edo urrengo egunean beintsa baina jarraituko du eta go jarraituko dugu urtarrilean, baina gaurkoz edo aurten, aurten goz, gaurko, hamburgotik, azken saioa, azken kronika, eta nere inguruan ja hemen suziriak eta ez e, urte, urte zaharreko giroa dagoenek, dagoelako, baizik eta San Pauli, zu taldeak e, oaraintze bertan, hemendik gutxira hasiko dalako bere futbol partidoa, eta San Pauli auzoan zoan dagoenez, entzuten arinaiz orko susiria ez da zuzenko entzungo de zuzenik. Ezenia ki nen Palestina eta Geulia taji hatinda mozranden Ja dueden edo har kezkinari bu خطا an dmasin bra da noskreb o rje daish daba kubaneros hele bai kubanie da hazaru sezda e 20 jet bar khado da qadil siyazi askari jibati aboli bai ba hastenetan Uh, Iragarri nuen bezala as honetan eh, kurdizanetik datozkigun informazio gehiago edo eh, luzeago izango ditugu, aurreko hastean eh, izan nuelako aukera, ba FRI kanzoneko eh, bi ordezkari edo entzuteko zuek ere e, kurdieraz e, entzun dituzuen hoiek e, efrinda rojava e, autonomia eremu edo bcep e, antolaketa modu bat borrokatzen eta praktikatzen ari den eremu horretan rojava rojava kobane efrin hau dira horko kantoiak Eta, bueno, izen hauek agian eh, komunikabidetatikan ere zagutzeitzugu bertan izan direlako ere, eh, zea talde islamikoen edo eraso eh, eh, bortitzak. Ba, efrinetik hor genuen, eh, izan entzundu zuen emakumea da, eh, bertako lendakadia, edo presidenta, edo eh, bertako... E, ja, administrazioa ere e, gidatzen duena edo bueno, bere eta eh gizonaren ahotsa, au da kanpo arazoetako ministroa. E, struktura hauek dituzte kantoia hoetan, ba beraien e, bizipena, beraien autonomia eta beraien autodefensa antolatzeko, beraz eh gizonaren e, awocean bat transmititzen zaiguna edo esaten diguna da ba e, kanpo arazatako lanak momentu honetan oso zailak direla alde batetikan defensa antolatzea hor daude eh hor daude e, ba go, e, armatutako ba bestaldeak eta ba islamiste islamista talean em era sui aurregiteko, baina kanpoarazetako lana ere bada, ba, elkartasuna eta harremanak sendotzea, ba, inguruko lurraldekin, baina baita ere ba, europako lurraldekin eta horregatikan ari zian honetan, europatik eta ere e, elkartasuna eta jasotziarren eta bueno, instituzio hautbi horietan haien e, botxa ere e, enzun dadin E, Zertas eta itz egin ziguten, ba, alde batetikikan e, aurrera daramaten proiektua, hau da arrobaren autonomia proiektua bizitza edo bizimimo du antolaketa berri baten alde hemen aipatu ziguten, ba, emakumeek e, dauz pro, daukatzen protagonismoa eta protagonismo hau ere strukturetan e, sendotzeko eta, eta pintatzeko. Em, ba Badaukate kuota moduko edo sistema bat, non emakume, emakume ok, e, ema, egon behar duten ere em, em, egitura guztietan, momentu honetan eguneko berrogeiko kuota daukate, eguneko berro, postuen eguneko berrogeia emakumeen eskuetan izan behar dute. E, konstituzio berri bat e, e, e, egiten ari dira. Konstituzio berri honetan ere ba, e, kurdistanen eta sidiako eta turkiako eta bueno, ere muetan e, ezagutzen den konstituzioekin edo sistemekin alderatzen badugu. Ba, oso aurrera da, beraiek eh, proposatzen duten konstituzioa, hemen ere ba, emakumearen eh, egoera, oso gai garrantzitsua da baina baita ere ba zenbait egitura zeudalak edo e, baztertzeko e, saioak eta egiten ditu edo finkatuko ditu konstituzio honek eh ja, eta goroa undiz e, azaldu zuten bi lagun hauek e, alde batetikan bere proiektua bestetik ere bizitako errepresioa e, gizonaren kasuan e, gezida e, taldeko e, ordezkari bazan, edo, edo kide bazan, e, bada eta, bueno, agian gezidak eta entzun ditugu komunikabideetan ere ba, e, errepresio berezi baten e, biktima edo izan zirela talde hau minori hau edo ba, bai bere erligio gatik, bai baita ere e, gehengo ere kurdiarra dalako, bere etorrera etnikogatik eta bere etorrera erligiosogatik ba, errepremitua izan talde hau eta, bueno, Rosabako proiektuan hauek badaukate beste minoria edo majoria guztiak bezala ba, badaukate bere antolaketarako aukera. Esperientzia hau eta zitzegin zibuten itzaldian bai eta mendik alemaniatik jundako E, mediku baten agotxa entzuna entzun alizan genuen, Alemaniatik jundakoa, baina netorriz Turki, Turkiakoa dela, mediku honek ikusi zuen bere e, bere lan bezala, edo bere e, aportazio bezala e, Turkiako mugara jutea, eta bertan dagoen eritetxe batetara zutsuk e, izeneko herrira e, edo eritetxera jotea eta han jasotzen dituzte, em, mugatik jasotzen dituzte em, Sirian eta a, aipatutako eremu horretan, Rosaba eremuan eta e, etorritako e, zaurituak. E, lan ahondia gauta egun e, lanean arizian e, e, Turkiako armadak jartzen dizien ere oztopoekin e, ambulantziak hartu, mugarajun, e, zauritutakoak hartu, eta bidean, tarteka, ba, Turkiako armadaren e, kontrolak jaso izan dituzte, zenbait kasutan, e, kasu gutxi, baina beti gehiegi, e, izan dira, e, nonde zauritutakoa e, hil egin den, ba, kontrol hauek zirela eta, eta kontrol hauetan galdutako e, denbora edo zela eta... E, esperientzan eta zitzein zuen, Elkartasun lanaz, eta baita ere ba, beharrezko e, e, babesaz zitzein zuen, ez edo nolako e, babesaz ba zentzorretan arajun eta lanean asinaia, baizik eta behar dituzten gauzak zehatzak dira, eta bueno, medikuntzan aldetik, aurrekoan aipatu denun bezala, baina medikuntzan aldetik, traumatologoak beharrezkoak dira, cirujanoak eta bueno anestesistak eta beraz norbaitek e, bere bizitzarekin zer egiterik e, zer egin ez dakie edo ba, proposamen bat haruntz jotea eta bueno bere, bere babesa bertan ematea pausa ba, da bai aurreko astean e, entzundako eta baten bires edo irakurtze ditugunak edo agian edo komunikabide izan entzuten ditugunak Baizik eta zuzeneko informazioa eta gainera, bueno, zuzenean jasotzen den ere ba, berotasuna eta eta, eta, eta animoa ondia. E, zuzenean jasotzeko aukera, eta hemen ja propaganda pixka bat edo pulizia, pixka bat egiteko tokatzen zait orain, Hamburgon ospatuko da urrengo urteko, ja baina laizter gaude urrengo urtean apidelean, hau da, azte izeneko egun egunoietan, izango da eh, konfederalismo demokratiko delakoaren inguruko konferentzia bat. Konferentzia honetan, ez da bai aurreneko konferentzia bat izan zan oen dela eh, pare bat urte, eta oa ere, ba eh kapitalismoari galdera ikurra jarriz eta alternativeta zaintze da eta alternatiba hauetan ba e, industria ekologikoa izan daiteke gaia ekonomia eh komunala edo eta bait ere garrantzi eh arrantzi ahondiko gaia dira eh e, etorkizuneko alternativeta zetari badera izan bezala ekonomia eta emakumeen eh, emakumeen eh, rola gizarte berrietan eh animatzen bazeaste eta honetarako egiten de dialdia de dialdia animatu zaitezte hamburgora etortzen eh, ez eh, infrastruktura horre ongo da itzulpenak horre ongo dira eh, beharrezkoa baliz eh, itzultsailea egongo litzake eh bueno dako, eta bueno talda ondia bada euskalo agian euskararako ere beste emaitzuntzetarako eh eskaintza e, ere egina dago norbait interesatzen badio ba kurdieraz, inglezaz, alemanaz eta turkieraz hitzeingo da bertan eta agian italianederaz eta gazteleraz. Beraz, orain adi baseazte e, negu honetan aspertuta eta urrengurterako planak egiten, ba hau izan daiteke plan bat eztabaidatzera eta Alternatividadez eh, eh, aritzea Hamburgon urrengo urteko apirilean. Bueno, urtea amaitzen diola baina ere rolloa ez da amaitzen badaukat hemen, bueno, eh, am, ale Turkiatik ere eh gose diren presoen berri eman behar izatea, bertan eh, dauden preso politikoak zenbait kartzeletan eh, izeneko, edo eh, ereduko Gartzelak direlako horietan beraien bizi egoera, edo kartzela baldintzaako betzeko gozerreban hasi dira hasi ziren e, orain dela bi aste zen bai preso. E, Alemanian ere atxiloketak izan dira, kurdiizaen elkartasunaren inguruan edo e, zen, e, bi personak kurdiar, bi kurdiar izan, e, atxilotuak izan dira, Bat, bat azarbrukenen, eta, e, bueno, ba, eaia, nere, nere txuleta, eta ez jatekoan eskuan daukadana, utziko ditugu bestela, beste zenbait gai, urren gurterako, bestela badiru di benetan mundua maitzen dela, eta maitzen dena da, ba, gaurko kronika, eta... Laer izango be akarrekin eta laer e, urrengo, urrengo kronika ere izango dugu eta hitzego egiteko aukera. Beraz laster arte eta ondo egin.